Kapittel 20. Dermed dro alle Israels sønner ut, og forsamlingen kom sammen som en man, fra Dan til Beersheba, sammen med Gilead-landet, til Jehova i Misba. Og de ledende menn for hele folket, og alle Israels stammer, stilte sig opp i den sanne Guds folks forsamling, 400 000 fotfolk som dro sverd. Og Benjamins sønner fikk høre at Israels sønner hadde dratt opp til Misba. Så sa Israels sønner, «Tal! Hvordan har dette ondegått til?» Da svarte mannen, Levitten, den myrdede kvinnens mann, og sa, «Det var Gibia som tilhører Benjamin jeg kom til, jeg og min medhustru, for å overnatte. Og Gibias jordeire tok til å reise sig mot mig og samle seg rundt huset mot mig om natten. Det var meg de tenkte å drepe, men det var min medhustru de voldtok, og til sist døde hun». Derfor tog jeg min medhustru og delte henne opp, og sendte henne til hvert område i Israels arv, fordi de hadde gjort sig skyldig i løsaktig oppførsel, og en skjendig og dåraktig handling i Israel. Se, alle dere Israels sønner, komme deres ord og råd her. Da reiste hele folket seg som en man og sa, «Ingen av oss skal gå til sitt telt, og ingen av oss skal vike av til sitt hus. Og nå, dette er det vi skal gjøre mot Gibia oss dra mot byen etter loddkasting. Og vi skal ta 10 man av hundre fra alle Israels stammer, og 100 av tusen, og tusen av 000 for å skaffe proviant til folket, så de kan gå til handling ved å dra mot Gibea i Benjamin, med tanke på all den kjendige dårskap som de har begått i Israel. Slik ble alle Israels menn samlet mot byen som en man som forbundsfeller. Deretter sendte Israel stammer noen menn til alle medlemmene av Benjamins stamme og sa, «Hva er dette for en ond gjerning som er blitt begått blant dere? Og nå, overgi mennene, de uduglige mennene, som er i Gibea, så vi kan la dem lide døden, og la oss fjerne det onde fra Israel.» Men Benjamins sønner vil ikke lytte til sine brødres, Israels sønners røst. Da begynte Benjamins sønner å komme sammen til Gibea fra byene for å dra ut til strid mot Israels sønner. Så ble Benjamins sønner den dagen mønstret fra byene, 26.000 man som dro sverd, for uten innbyggende i Gibea, hvor det ble mønstret 700 utvalte menn. Av alle disse folkene var det 700 utvalte menn som var venstrehente. Alle disse var slingekastere som kunne treffe på en hårspredd og som ikke bommet. Og Israels menn blev mønstret uten Benjamin, 400.000 man som dro sverd. Alle disse var stridsmenn. Og de brød så opp og dro opp til Betel og spurte Gud. Da sa Israels sønner, «Hvem av dra forrest opp til strid mot Benjamins sønner?» Till det sa Jehova, «Juda forrest!» Deretter brøt Israels sønner opp på morgenen og leiret sig mot Gibea. Israels menn dro nå ut til strid mot Benjamin, og Israels menn begynte å stille sig opp i stridsformasjon mot dem ved Gibea. Da kom Benjamins sønner ut fra Gibea og førte ødeleggelse over 22 000 mann av Israel og slo dem til jorden den dagen. Men folkene, Israels menn, viste seg modige og begynte igjen å stille seg opp i stridsformasjon på det stedet hvor de hadde stilt seg opp i formasjonen første dagen. Så dro Israels sønner opp og gråt fremfor Jehova til om kvelden og spurte Jehova sa, «Skal det på nytt rykke frem til strid mot min bror Benjamins sønner?» Til det sa Jehova, Dra opp mot han Israels sønner rykket av frem mot Benjamins sønner den andre dagen. Og Benjamin kom ut fra Gibea for å møte dem den andre dagen, og førte ødeleggelse over ytterligere 18 000 mann blant Israels sønner og slo dem til jorden. Alle disse dro sverd. Da dro alle Israels sønner, ja hele folket, opp og kom til Betel, og gråt og satte fram fremfor Jehova og fastet den dagen til om kvelden, og offret brennoffere og fellesskapsoffere fremfor Jehova. Deretter spurte Israels sønner Jehova, ettersom det var der den sanne Guds paktsark var i de dager. Nå var det Pinias, sønn av Eliasar, Arons sønn, som stod framfor den i de dager, og han sa, «Skal jeg enda en gang dra ut til strid mot min bror Benjamins sønner, eller skal jeg slutte?» Till det sa Jehova, «Dra opp, for i morgen skal jeg gi i din hånd.» Da la Israel menn i bakhold mot Gibea rundt omkring. Og Israels sønner dro så opp mot Benjamins sønner en tredje dagen, og de begynte å stille seg opp i formasjon mot Gibea, liksom de andre gangene. Da Benjamins sønner dro ut for å møte folket, ble de trukket bort fra byen. Så begynte de, liksom de andre gangene, og slå ned noen av folket, så de lå dødelig såret på landeveiene. Den ene av dem går opp til Betel, og den andre til Gibea på marken, omkring 30 man av Israel. Derfor begynte Benjamins sønner å si, «De lider nederlag foran oss liksom første gang.» Israels sønner på sin side sa, «La oss flykte, og vi skal sammenlig trekke dem bort fra byen til landeveiene.» Og alle Israels menn brøt opp fra sin plass og begynte å stille seg opp i formasjon ved Baal Tamar, mens de av Israel som lå i bakhold gjorde et utfall fra sin plass i nærhet Nagibia. Slik kom ti tusen utvalgte menn fra hele Israel fram, midt foran Gibia, og kampen var hard, og Benjamin visste ikke at ulykken var like ved å nå dem. Og Jehova begynte å tilføye Benjamin nederlag foran Israel, slik at Israels sønner den dagen førte ødeleggelse over 25.100 mann av Benjamin. Alle disse dro sverd. Men Benjamins sønner trodde at Israels menn kom til å lide nederlag, da de fortsatte å gi plass for Benjamin, som de satte sin li til det bakholdet som de hade lagt mot Gibea. Og de som lå i bakhold skyndte seg og begynte å storme frem mot Gibea. Så sprette bakholdet seg og slo hele byen med sverdets egg. Nå hadde Israels menn gjort en avtalen med dem som lå i bakhold, at de skulle la et røyksignal stige opp fra byen. Da Israels sønner ventet om i striden, begynte Benjamin å slå ned trettio mann blant Israels menn, så de lå dødelig såret, for de sa, de lider uten tvil nedelag foran oss, liksom i den første striden. Og signalet begynte å stige opp fra byen som en røyksøyle. Da Benjamin ventet sitt ansikt bakover, se, da steg røyken fra hele byen opp mot himmelen. Og Israels menn gjorde helomvending, og Benjamins menn ble forferdet, for de så at ulykken hadde nådd dem. Derfor ventet de om foran Israels menn i retning av ødemarken, og striden fulgte tett etter dem, mens mennene som kom ut fra byene, før til ødeleggelse over dem, midt i dem. De omringet Benjamin. De forfyllte ham uten å la ham finne et hvilested. De tråkket han ned rett foran Gibia, mot soloppgangen. Til slutt falt 18 000 mann av Benjamin. Alle disse var tappere menn. De ventet altså om, og tog til å flykte mot Ødemarken, til Rimmons steile klippe. Og på landeveiene gjorde de en etterhøst blant dem på 5000 man mann, og de fortsatte å følge tett etter dem helt til Gidom, og slo så ytterligere 2000 tusen av dem. Og alle de av Benjamin som falt den dagen, utgjorde til slutt tjuefem man som dro sveid. Alle disse var tappere menn. Men sekshundre mann ventet om og tok til å flykte mot Ødemarken, til Rimons steile klippe, og de ble på Rimons steile klippe i fire måneder. Og Israels menn ventet tilbake mot Benjamins sønner, og slo så dem som var fra byen med sveidet seg, både mennesker og husdyr, i allt som fantes der. Dessuten overgav de alle byene som fantes der til illen.